A shkësia islame e Republikës so o Kosovës ju prezentonë ligjeratën me temë muaj i Ramazanit. Në këtëbërënë dhe në shkësitë këtë në lajërënë dhe në pojë në Ramazanit. Në këtëbërënë dhe në shkësitë në lume Ramazanit. Innë nëma jëfqëllë në lumejë në ibadihil ulemës. Në lumejë në në lumejë كريم تيكية ترهرمت مويت رمضان لجرون ملا آدم افند ترناب ترناب ترناب ترناب أشكتشي ثمان بلا محمد أهو بل يهو من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتاب الذرين يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وتبارك اسمه جل جلاله لا حول ولا قوه الا بالله خالقنا ورازقنا min ash-shakirin ash-shahis-sine bi as kalbin selim Dulahtu musliman e musliman Allahe jelil aluhu ve jelil shanuhu velhamri kuhstum qina qatun asif meqan fe ümit muhammiri meqan ehlul islam qamiya ezih islam يزوم سي تلقت بي كازير مسكرين سامت كيو فيت زوت يوثت بيت نيا فيتيه كنن الله ديجاو هوتيت دانوم اكا فونين ديين الله الاسلام ته الله بيتت المقور بيت الاسلام الهامكور دانو سوث ناسيب نبي الله <سؤال> إياه إبراهيم الله <سؤال> محمد رسول <سؤال> الله <سؤال> بقول <سؤال> انا لبزومه زانه ان الله هو سيده تركه الا محمد بيو الرسول ليوتي صلى الله تعالى عليه وسلم نعم الله لنا سيدي بيوتي لزاله رمضان قالها هو لنا سيدي من دينو رمضان në ab prayingt bere doujna, së të gjëkjë për dhusingë që gëtsë spre otëj të gjënër holej të ne unë përshër së gjëdëj posë fër Abohë nga ale në i këntë të të gjënër ndësudiko e në Nejët Dgetë a mëtë të расскëtë i të gjërë i në vebë që përsinë qëtë have të të të të të të tashëni ni domn el habibi el habib min ye pe dosni te doshni ya ayu herna dina amen e yuti ken bes e yuti ken beote ve yidirnci beshu para allah ايو تشي كاري بس هوش قابور نونه اره بيغامير يامت بيغامير تي بسوه ملي ثول تيتر اي دو نيتني لا ان نريا الله لا حول عليهم لا هم جاهزون الذين امنوا وكيانو يتقون Doshnit e Zotit, evnijat e Allahi, kjo qëta njërë që kanë beshue, edhe qëta njërë që janë të gijën ta të do, qëta janë evnijat e Allah të doshnit e Zotit. E qaj Allah përna tretën nire që gjithë të doshnit e Zotit me fjallën e amëllë, ja eju hertë dine amënu, eju që këni beshue, Kutipe Aleikum Shiyam Kema, kutipe Alele dhilem në kaprimëm, ju ka po fazë juve në nimi qikur që jë konë fazë edhe në ato ju metët për para juve. Këjë hasët një atë evit Alehi Sadaf më sëlam, ejë Muhammedin tonë së të dhohë të alë aleyhi më sëllem, zotë i Gjellëshonë u më përna tre këllive që, Kërën e njëmë nuk është desh një mjetin e Muhammetit, por kjo është konë edhe një mjetët e përpashme, i djevi, dhe i Hazreti Adepit dhe të tënë përgjambër të rejtë që ka nështë një një një mështjetrin, të këpijelin Hazreti Muhammetit të mështë të dohën të alani i mështële. Pseh i shmetë i Zotit të dohësër është që në kaldojnë edhe, që kjo një një një një shperju, po të të e një më njëmë nuk është me sh Në nime është një vëzë të iroqë të iroqë të iroqë, doke të një që nuk në doqë të iroqë. Por kur, kur, nuk e është i se iroqë, edhe e kanë të qithë njojë atësen, është në në leqë, se shumë so me posë iroqë, si në në një në e që e kusë me posë me posë me kënë ma shkivë. A të iroqës të ma shkivë me bua të. Por në të regonë atë po oh, e që, mështë të në dojë që i kësht Po kiu njenim një më kontrere asë di atje emi të tweri sot dhe qithë mund në kont në tmejni së políticas me menimuën. Dhe të duhren, edhe e këmëni një përbora, nuk po mon në qeshzit sse kuqqi i se vi�ellin natë. Tërbora të di soje, ka përfasi një questions i tijon si kurqq Harryna, asa djupikën. Gatë adullu, një troopqën te npsilon, një tjetë dhe një kontekösje që e tjetë dhe ndjeponën o të qëilleponën di kush kanë njume krejtë që e nësë përvej, perimetër e për pasërë. Dikush e kanë njume të dhërmë stëmës. Dikush e kanë njume e ejo përvej, atoët dhëtët e poërë, që kërën atritët e në mëjtë, 39, 49, 13, 14, 14, 15. Dë në gëmë që e shqitë, që e shqitë kanë njume. Dë shqitë kanë njume mëjtë, e muhafër e në përëtë, Ashtu shi qëfondë Muhamihet, a.s.m. t'y njënër, kër i ka orë hashtë ku ka po Ramazani, një njënër i ka njënër 10.000 më hashtë. Duh jetu shi ka po Muhajqem Bakërdole me Dine, i ka shdrym aljet nësë të jitëpillah, shehëm Ramazanën, në nëndi nëndi nëndi nëndi nëndi nëndi nëndi nëndi nëndi nëndi nëndi nëndi nëndi nëndi nëndi nëndi nëndi nëndi nëndi nëndi nëndi nëndi n Gëdeli nën ashinë me dinadin atun minezat veynat veynat minezat mine el huda al muqam ya muhammad muira mazan ashni muithin tohar quranit terme dit me dukën sa me hidajen e zotit celal ela bamida haun e mafidin me dhajit të çupin e re me doajman me darter dhe me darritën me një flor tjetër e mujën e Ramazonit që i ka rinu e që e, e ka përshlykët këtë përraam, e me në shejt e minë të tëve, minë të përshëre për njësumë, a që e më rrinë mujën e Ramazonit, le të adinon mujën e Ramazonit, me që a jetë që në afu Allah, në dy të vjetë i të retit, me ka po poasë, محمد عليه السلام konkū respecting its Calvin Kalau happening in his prime Isha الله الله writab a Kinom Muhammad ed al-neve Ishaalah Because of the saying Will the feh movie Heblia mu 이유 For what He said He is going to be afraid but Pas kërkave të vërtë, vallahi kërkoni edhe më shumë se ç'i kemi kohë. Pas Allahu i dësendhje biçin insanin Zot i pasmë qlibon. Vallahi mesaj që vao posa të vao insanin me gëngë e të qur'an. O trimin që ka posuat i pasë të pega figlia e i selomë hadis. Pas Allahu fijos njerëz te insan edhe kohën e animues Zot që devall tana on Si ka ty njaja, ashtu dhe ka ahire e kip. Me emet Allah i Gjellë Gjellani, huve Gjellë Shani. Përkit se të këtë lasën në shqiman, nësot, ty e nguhe një danë e Allah i Gjellani, ty e nguhe një danë e Zotit Gjellë Gjellani, huve Gjellë Shani, huve Gjellë Shani, huve Gjellë Shani. Ata në shqiman që i kanë besun Zotit dhe Pilganverit, ata në shqiman kanë bidhue dhe me linuket mujt Ramazanit, që në ka bua Allah e ka. Se vjetë në tina që bua për shka është, le allekum të tekun, në ështëta ishala dhe hishpashybhe, se le allekë në al Kur'an e ka sigurin, zotë i ka thonë, a i që e në të nënë mujën e Ramazanit, sigurisht ka murue për i seneve të sija, ka murue për i aty në seneve që e tjojnë e në zjermin e të nërënë. Ato ti e shtiti tash çabot e çaton ditën e së pijsh. E dha tren e sti derë. Për dhorë. Duha menjëse na transponimi po mason punën kur apo nie çaj të. Allah ai dele deon hu wede nshan hu me al Qur'an me që të ërë në e ka bërë fashë nukë në Ramazanit. Sëtë do të vlasë lidhje me Ramazan pake shumë, që ka vletë dhe qëshë në ka vërë mund të vëti qëkat fashët e Ramazanit, me që ka janë bërë fashë në Ramazanit, e nuk më rrëhem me një herë, ku mi Ramazan dhë të pjasëm 2-3 të reshtë, ku shë ka borë që, ku shë ka rusat me hongër, ku shë ka rusat me hongër, ato arëndet i qojmë, Ve të më gënë e ta është ka ka thonë pejgamberi sallallahu tala ta a.s. Lidhje me që të Ramazan, që i pensinojna, edhe i shalëna së të nebënë Allah i ka përgjala për alimën. An i mërëdi Allahu, anë hëma, i mërëdi, djali hazet i mërëdi, apullah e ka posë emën të të të të kofrazinta, këpër të tëtë, E kumë një të igambenin, sallallahu tala, aleyhi ve sellem, të e thonë, puni e lë islam, ala hamsin, eja islame, është kërdiqë mi për senën. Me e para o shëhadët, jenë la ilahe illallah, me bua ispotë allahen, që ispotë që të rallatë, kështë allahë, jështë dëllatë. Dhe eme Muhammeden abduhuva rasullu huve dhe Muhammed i është abdi zotën dhe rasullu zotën dhe i kam i salaf edhe me fal namazin një qitot të mele feja islame u kulti. Ma shpari mi iman la ilahe illallah Muhammedu rasullu Allah edh yta mi namaz me fal namazin të mele i feja islame. Beyto i zakati edhe me dhun zeçatin e malit, edhe ky themel i fes islam e vehit gülbeyti, edhe me skuem me bu hajjllakun në haln çabe kush koh ku drejt, edhe ku është themeli i fes islam e ve sa umri ramazane edhe me xinuen muin e ramazanit, edhe ku është të e mërë që o kurdi shpeja islame në mëto. Mëtë të të të këna alehi, këtë hadisë e kanë bori vajet buharia edhe nëslimi, mëtë të të të të këna alehi, jo, vlasë nëslimon. Shka më i rëdhështë i hadisë të e kënuë? Në njerë që, nëja për që ty në që i pola e lënë dhe e vo, të e mërë në fesë islame e kaprishë. Nuk e ka mush, për e një së lëme, nuk e ka qitë në të meldve, du me thonë për e a i së lëme, të a i mësan është eksif. Runa sotë ka dhejërënë, një njeri që insan, isljome, se rinënë në Ramazonin, a i mësan të mësin e për e në për e së lëme, se kotë amon. Eksif është, se vetë për i gamberi ka thonë për e a i së lëme o kërtismi të të të të të. të. Atëherën i njeri që këti batet se ko, e ko e kësike dhe felis që amërën a zëtë këtë edhe dhe jarëm e lë alimin, që kjo është parë si Allah i gjellë e gjellë aluhu vë gjellë shamë. I dy të hadis blazën për vletë Ramazani, qëka në ka të zhu pejambirja lehi salatu për së lehu. Në ditë për thotë talha, e ka posë e në një së havi, e në një po të nëjën e pejambirin, u erë njëri pej ehlinezdit edhe i pikë njërës atë në tonë, pej kërjesë edhe pej mjekërës edhe ju nike i kama të u gutë, e ju afruë e nga pejgamberit a lehi sallatu dhe selam, e nuk për shumë e di që ka përthot të ju afruë, vë përthot talë hangatë edhe pendigjojë që për i thësë, اي حبيبي غنبيه عليه الصلاه والسلام يا رسول الله كاف استيامي يس الوان الاسلام ابيتي رسول الله كاف استيامي كاف يا اسلام اي غنبيه عليه الصلاه والسلام يبرجي ما اسقري لا اله الا الله محمد رسول الله E dujta, hamsu salavatin, peshba këtë namaz i thaë, në dy të natë 24 sahat, peshba këtë namaz në i po. Hela leje gajru horne, hako qira da pos peshba këtë namaz, mafësum, lehata i jove t'il, lehata e më të talve, atë a ta veshën farës në afile, se peshba këtë namaz i këtë 24 rrë. Dhe këllë Resulullu Laj sallallahu aleyhi ve sellem, pejga me jafeti thaë, Nësi jam u shëri Ramadon, ta edhe parë që është me në një hotel, atë mujë në Ramadon. Ta, aju kujë a i thafa, tha, hele Aleje Gajruhuta, ka oma shumë se një mujtë, jo, tha, illo e më të të të dhe atë aveshet një në nëfë, në afile, pozla. Aferë i përgambjeri Aleje Selatuve Selonja përmeni edhe zeqatin, e tha, Apo që tërsenë përseqatë, të, përse të juve së në vrashë edhe sadohë në afile. Pe e të bërën rëzullu, dhe hyve je kullu. O këthyt asha e njeri për pigamberit dhe po jetë dhe po thotë. Vëllohi, lo e zidu, aloha, dohe, shum, do vello e më shumë. Ta asë nuk dhe të eshtoj ma shumë, asë nuk dhe të eksikoj që të vjohë që mi tha pigamberit që të dhe të kryjë. Muhammed allihisallatum ah, e selam, ehe me hain saleka, da të qaj i dreky dhanë kënë kënë, së një e kënë kënë, i të vërtetën, që t'i punën që të dësene, dha ky dhëtet në kënë. Përgambier allihisallatum e selam, të t'jall e ka full vër teri këthom një të, për qatë që i ka vejt e ka, ka, ka full për paratina. Do me thonë, na këthom një të përgambier allihisallatum e selam, edhe njerë, që një njështiman që për një iman, që të tja ilohaj dhe Allah, po në namaz, efse qatë, edhe një nëmë Ramazan, ajë njështiman, ka thonë Resulullahi, ka përtu fejgjemi të gjenemit, e ka shku e ku e këmëthirune, ku e këmëthirë duhet të një qëmëthirë. Isha allahën e bonasim e këmët dhe njële përtu. Qetën hadis apet se nuk pesgati të njojtën e kana të zërimin, apet një arabi që i shtu i ka thonë, e i ka thonë të i kamberi, që shtu shtu i shtu që i thasë, porit, mos më i bëzdo të tërëtake një badet, me for në masin, me një lu Ramazoni. U këthy qajri në sanë që i veti përgën bërë e pëtës, velle dhe i nefësi bërë i hila e zidu velle alohadha, pasha që Allah që ma ka shpiesin e ndorë dha, Nuk pojë ma shumë i badet se 5 vartë në mozën dhe seranoz në uke. Provelohen kësu edhe eksik nuk e lu. Pega meja lehiselatë në selonë, ta. Kja le tina është kjo, hadis edhe këmën dhe këmën dhe këmën a lei. Ta menë serre e enjevë zure i jare dhullin minë erin djenëti, feljen dhur i la ha dha. Ta qaj i në sanë që po qëtë, Kësë duhet me bohë një njerë gjënë një të që është gjënë të një, ta let e kshurë që të tohë. Qaj që i e vjeti për i gambejë, njërë dhe bohë një vjeti nuk shtojë ma shumë, asë nuk eksidojë. Për i gambejë dhe apache, po kush me kshur njerë që është gjënë të një, një, tjë, një tjë, a ta e shakë buhë, ta që që që këtë gjënë të një. Tjë. Të me dhona, që tërë se nuk ka që të pun që tu o thaune i punaj e nuk kistoja këtë i eksikoj, pejgamberi në të dhonë njyhte me qenet, dhe e ka po pejgamberi sallallahu t'allahu aleyhi wa sallam. Isha dhe Allah i dhu gjelal edhe njëve në përna sijnë <coughs> të nëmpit të tyne, që në falu imanin hitë pashqip e ekeli, por edhe falu namaz, e rëmëse qatë edhe njën jujnë afu i dhe Ramazanit, انعظم الله جل جلاله وجل شانه فاتيه لطاهراته قرت ثوينا الناس انا خطا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليله معت انسان حين نمر رمضان خطا جونا الناس دي جاميت قوتي البخاري يا المستقيم كان بويهت هذا Qa thun fegambie alihi salatu s-salam. Ma min abdir jesu mu johmën fi të dhillin l-lah, nini njeri që jeni nam niti fër i zaf zot i bët u djelal, illa ba ad allahu bi dhali kem jombez e hu, anin nari sebi i dhe qarifem, qaj që jeni nam niti fër i zaf zot i, Vyrën e tina Zotë i e lërgonë pi gëmë të gëhnëimit, shkadhet vjetë ulë džarda. Shkadhet vjetë një një një ulë džarkësim, sako lërgë njëri të vjetë, qasë ki lërgi gëmë të gëhnëimit, Zotë i e lërgonë a fërsanë, që e një në një njëdjit për Allahë, është një një një një një një një një, dhe e një një një një një një një një një një që 7 dhekë me e mërë zotit, që pashtë zotit me s'ytonë skena me po gjenë, nësë të në nëjë në haspet e në të një kja. Vaj me të, edhe vaj njërëm për atoj që se njënë këtë pjallë, edhe që se besonë këtë pjallë, edhe që nuk hëmë një badet zotit që në kabur zotit mërë. Qëtën hadishtë prej gamveri a.s.w. të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Mënësa me johë mënë fise midi Allahi ba ad Allahu minhë me të gjenëme, mesire të mjeti a. Në njeri që jenë i nënë, në ditë për zohë të dhull të lënë, në qënë vjetë e lagërë të për zjernë të gjenëme. Hadis i for i baharise i justimit, hadis i dytë, hadis i imomin i nisa i, edhe kjo është me që të të të të i vëndër. Frallazën nëshën të të këmetit, por të dalëm atë njësët e minuën mujën e Ramazanit, kjushka ka thonë me Gjemberi, që dëllohu ta ala a leghënë. Inë në përgjënë të babën, e në gërnet është të fëtë një dhirë, jukonë në hërë rejanë, e thonë dhjera e rejanë. Një në rejon është që si njëri që nëshëtë muina në jetë jëllën definitivishtë, a jë e, ju, nuk jën i e, djerë që nuk eshtuhet, nuk po e, de uj, de uj, e ujë, e që sojna i tonë rejonë arabishtë. E ajo tjëre që njëtë të kokët enë. Jedhullumin hësa i mune jo mërë këjametit, në përqa të dirë kanë me hitë, e hitë, me hitë, ditë këjametit, ata njështë jemi nojnë mujnë në Ramazan. La jedhullu e hatin ka i rëhunë, asë njërë e jatëjnë e që se kanë minuën e për a dirë në, në kumën e me. Gjupalu, dhe në njëzohëm, ditë këjametit, duhet, e në sa i mune, kujën ata që kanë minuën, të e ku mune edhe qohen qëta la jet hullu e halun gajru hun të i dha adhe halun upli ka felem jet hullu minu e halun kutin ata që e kanë qinua Ramazanin në shqillet edhe mundot në prabjek kush në gjendet me një ishala Allah gjendet tanu mune dëmine. në kërmi qatune edhe ish pashype kër kret pe i anë zotin të kush Kënë janë në imtazë? Wallahi, qënë shë kanë njënë komënë, të nëndëdëjë, jë rabbi alimë, unë jamë. Komë qënë? Fërë huzuritë zëti, në ketë ejmën në fërgjirë. Kënë dhëtë, unë jamë, jë rabbi, zëti e dhëmëni, se në akimin njënë, ajo dhërë është të që i lëpratëm, zënë komënë. Po me dhëtë, kënë dhëtë, ej në sëjimë, E aje që se ka njëmë, ku të tje? Kër thëtë baba, yarabbi, e në jarë fi, e thëtë e gjali e më që të ryrë. Kër thëtë nëna, e në jarë fi, e qika e më që të ryrë. E nësë tjehë më anënë Allahën të të imanë. E hinë baba i dhe be, i dhe kunin gjennet, e gjali në njerë jetë në gjennetë. Shë dhe të kënaqë në këshku e mënaqë. Shëfar në zekë të të të? Shëtë në e vëllë në nadallë për shpistë një janë zekë në të mënaqë, nuk në tërë në sëtë, asë të në mërgjumë. Fër në reqëtë këtë vëllë në hesa që këshku e jelë djënë, dëkëtë në rëmjë të jë rabë për halë, Allahë, jë rabë për mënë në fërë, Allah jo ja jo e jara për jatështë, dhe shtënë e lëtën e këtër, jara për arba më në të një. Lëtë kanë shkuë, vlazën, s'pimon, që janë ty një e kurqatë të zotit dhe pekamberi, lukëfëmuin me i zbut zemrat e tyre në alë kuramit dhe të hadisit pekamberi. Insani të enjë e këllimin e zotit është si i gjoja, ajë shmunet me qëtë hakun edhe shmunet me përshkuë imoni në zemrat e me. në qëdhënë hadisa, fërësikur që kërë, inë për gjennëti babën jukalu lehejëm, në gjennët është një dhejë që i thonë rejëm, judë ajevme lë këjëmë e të jukalu, ejnë sëjmu, dhën dhën dhënë ditë këmë jetë të të tëhët, kuja në të që kamë në nuë, e men kërënë mine sëjmi, e men dhëhë lehu, e men dhëhë lehu, lëmjët me ebedhen, të e Shkojnë e hinë në nëmqarë në të të er, tërë edhe hinë gjenet, edhe për e hofësit qëfësirit Muhammed të nehi sëlatu e selam, edhe kur mu s'kanë mu e shtu, a i nësantë kanë në nejë të për të dhjëtë të mërë. Kur rinjë është, ditë më shirë, që ditë e më shirë, që është të të të të të një jetë e godë. Në ditë të të jë ahëretë, në kanë mu bu s'uallë në qënë, vlazem 50.000 vjetë gatë është ajo një ditë e ahretit është sa një më një vjetë dë një nuk po të, diemi, po të të të dhemi po të të të alloj inë në jërmen inë në rabbi ke ke elhi shënetin mi ma të udu e i nësant po të të zotin kura anë dujë të i kune nësantëve ja muhamet që një ditë e ahretit është sa një ni mi vjet, ni mi vjet, ni mi vjet, e bon hësot ta shti, në i sëtë, asë e 50, mi vjet, një ti, a një dita a retit, sa në, një mi vjet, një dë një, një të një, sa është ga dita e ma fërë, Gjotit dëmon nuk i ka përcenë, Gjotit së shi na me thonishkoj, nasë e dita, që ajo konë që të monë, dhe ka kon me konë që të monë, ajo eksistanë, Zemoni dhe shmijeve në ka përgjën. Në ahretë mu s'kallon nuk kuë, kur gjohë, se ahretë është i gjithë mëmsën zemoni në të njohë s'kallon. E atërinë sanë kurrinë për zhdilit, te i të preshtin mu qëkuet, minim takë janë në nxënë netë, hinë në përçaterën që i ka t'irë zoti babur rejanë, t'inë në halë zi qëfësërë edhe bojë në zëvë të kësërë. Ishala Allahin e vërnë nështimë të të Baslija, firdez, e, të të vërnë. Allah zërë nështimë. Shafim a hi nuk është, shkat jemi nëndurë në kunja titë Allahin e qëllë nëzëllarë, qëllë nëzëllarë. Që që që kanë Hasan i lëbastin? Gju uoo, u u u livelljet në firdev, e metë i Muhammedit, unë tonë, mosën i pregatit në përdoshmen e firdevësit. Njeri kër e fred një kërshën dorsu, a i meshmi nuk hanë të shpia që kërshën dorsu të njështë një një gjetën që dhe me kontonat mirat. Po munduhet, tër me hangë kërshën zjatët nuk nërë. Ere kërshën ka dhonë, në tonë e mbër një atë një një një për zotin dhe dorshën e në firë dhe që të një një të një të një të një të një të një të një të nj Vëllahu jetë u i ladari selam, Allahi ju ka finë ju e në shbine gjenetë, në shbine përshkimit, atyun na ditur të shkohina, të të stafon pejgamberi a lehi selatu ve selam, ju daun i sajiminët, dë të buhet soka dë të pehet, në të gjenet, Majdët në Aleha, Kullu, Elvanit, Tahami dhe Sërëve Sërabi, fi dhilli Arshir Rahman, dëdhënohet njësë, dëdhënohet sësat, nërhi e të Ashur Rahmanit, shka kose një mjetë që si njeri me kujtuën të është, që të ihe thashur dhe të ihtisë, dëdhënë ata njerësë i kanë gjinu, edhe, edhe gjostinë, dhe nasu që jaun jëndur unë e i lejhim, a i nësantën mahtë përë, të mundë edhe të pak e eshte do të kshyri në ta ka pojnë zërke. Runa Allah, ja, runa Allah ka të jëndur e jarë përë, që i përkëshyru në na, ata ka po pojnë zërke se po e na po në luën, vëllohi që ashtu kanë me në kshyra të njësër, ka na hom edhe pibë, E ata ka vuj edhe ka hizem që kirit dhita. Allah i më të gjellet e lakullet e shumë. Dhe qare sallallahu aleyhi të sallem, ka tënë tërën të të hadit e zanberi, i zamberi, Ehlë gjuh i për si dynjohum, Ehlë shqeve i jomë rë për të jamë, Atan jelë që dynjohum të hem, për urdhën tem, Atan jelë zë kanë mu një, një. Iba djetë i sojnë a majhë i dufëm se nimi mujë që se kanë këtë natë, nimi mujë buën tëndë dhe të katër vjetë e katër mujë. Nimi i ba djetë i që sojnë natës tonë, e dhe mujë këtë i Ramazani. Gjallallahu shi jamehu ferida, zotje ka buë falsë nimi në këtë mujë. Dhe kjamehu te të të duan, a muë falë, është nga dhile shku që e falu më shtërjetin që e kapu pekambiri të rabini namazën. Men të karreve të hasetim, një njëri që ja kruhe nga të me zotë të gjelalët, meni sënë. Meni namazë jam, meni zëqatë jam, meni sadokë jam, meni sënë të midja, shka të që pjenë. Masë mami vjenë dhe ma poshtë, meni hurme, mja dhoti kujme, pojiptarja, meni kërqom ujarë. Kjane kemen edha feridat në fima si vahë, Zotë i Dhir Gjelani ja bon atina anasipë, si kur me buho një farz jashtë a Ramazani, një njeri që je bon një senë që ka është na fije. Dhe men edha feridat në fije, kjane kemen edha se mine feridat në fima si vahë. Aj që je pon një farz në këtë mujt Ramazani që je pon, një farz në Ramazit që je pon, Se vakit, zotë, ja ja që shimi i bosh, tazë dhe të mama, se ja ka mujtama. Per një, zotë, qatë si vakit. Dhe dhe shëheru sabri, kjo është muj i durimit, muj i sabrit. Dhe sabri të va, buhërgjene, edhe sabri të va, po se va. Isha Allah i, i pasri dhe edhe njëve kamë në të zotë, në të në të njëve të njëve të njëve. Vesherën i muva sa, edhe një njëmi barabak, tu s'ka zëndzinë pukaroja, s'ka mreth edhe, uftri ju ose, që i vilhon, krejt në shqymon, si mrethi, si, si ajtë pukaroja, si zëndzini, krejt, njojtion të zotë, këtëm njojt njojtë, këtëm njojtë njojtë, këtëm njëva desh mundet me piti, këtëm kush ma shumë të të të të të të të të të të të të të Në haqilak, për zëndjini, ma shumë, se Bukaroja. A një një, jo, këtu e këmë para barë, si zëndjini, se Bukaroja, këtu njojt e këmë, se vëmi, me emërë, zëndjë, zëndjë. Pa qëta i ka dupe i ka meri, e shërën mu bërësa. Dhe shërën një së dadu, fi i i rizkullë muminit, edhe është një mujë që këtu, rizkullë mështimonit i fëtu. Ka dëpto? Një E knashen këtë muj, e i erë, ma shumë me hongët, me t'i, e është, ma shumë, do me thonë, i ja abonë, pasu një, pasu një, ku e në mundë Ramazani. Allah e dhëtë gjelonë, dhe recetë kam i donë, rrishmë në t'i mëstimonit kam i ashtu. Edhe dhe Allah e shqybë e s'kajtë. Thashtë, bollës, hamë dhe majë familjen tonë e dhe zotit e të donë të mira, po shakë i mahi nuk është në rahmet dhëtë të gjelonë. Me në petare të i sajmen, një njëri që i jetë me bua i pëtar, një njëri që i ka minun. E buhat për, që dhe, kërë që i ka minun gjithë dhe me gafë, kërë që e të rinsan, e më djerë një serë jetë me bua i pëtar. Kanë thonë, zëti të gjelonë shka jetë atina, kërë me më këpire të një dhunubi hië, Ve itë ku rekabetinë minë e nartë, zoti atëma kire gynatë e ti, atina që i dhamë e bojtonë baudhve, i a donë edhe jakë shëvapinë si ku mërshu një qëlle pejërën një. Qika shëvapë zoti zulltë e lonë i e patë mërshu nga? Pu karatën lidhje me këto mërshetët. Tanë, ja, Resulë Allah, përna që i skjeve, su një të vasu një fëtarë, su një u një fëtarë, su një bujnë e i fëtarë, ka bujnë, bujn, na? Pekandjeri u përgjezi thashtë, Inna Allahe ju ti hadhi hiddëzit. Zotë i jetë që të që vërë, në në eftare sajmen, ajë që jetë një një një mëtarit me po iftar, bitëmë rëtin vahide, një hurme që i a jetë, një bon iftar me që atë humë, hurme, e u me lejtë që të lebenin, ose një gërqohë më tomën, fa dha thonë në se postë, Nini njeri që jemi në gjusë të monit, një kërqamu e bën i tërë me to, të mm. të që a se vënë të ndërë. Elhamdikos Allah e të më të jemi. Nuk ja kalon për e kamerit, të vështë një që i kamus i edhe të më të më tërë dhe të më tërë dhe tërë, dhe të më tërë dhe tërë, po ja kalon e dhe të karasë, mësë të fosë me po asë gjënë, gjët i kujë në të i tërë, në i që a i në shohëllat rrëti së në në marrëm, ashtë njove, pejtë në të mila ve, që putroti, dhe që ne i ka përët rrëti dhërët të lëjë. Dhe në shërën e veluhu rahmet tënë, kërë mujë ka zonë pejgamberi është patë e mujët është rahmet. Qa është patë e mujët është rahmet? Dhe me thamë, rrëtët e para ti mujët të shohët i rahmet përën një mesin e Muhammedit që jeni në e mujët në Dhe e vësat u hu ma këtiret, dhe, dhe tisë emidis me Zotit dhënjë ke lalë, aftë e ma këtiret i bon i metin e Muhammedin që një nëjë mujnë e ramat. Dhe aftë u hu, të më ramë dhe, dhe të të më ramë, itë kun minë në nëri, Zotit ka mi quë e mi bo a Zotit djerët që. Ska me lo në që nëmë asë, atë që karbo tyve ishtikore dhe kanë një nu mujnë e ramat. Ketë rratë, ketë mirë, kujna zotin dynjë, asja ka dhëmë, dheq i njëtët Muhammedi s.a. dhe për hatër ti, negen e ka dhëmë zotin ketë rratë këtë. Elhamdikot Allahi, që jena pe i njëtë tina, jara pe të alimë. Se së këti rufi hi minë erbëhi sanë, ajo porësia e pejga meri tonë s.a. Ka ton e i njëtë jemë, Në katër mazam stoni katër sene. Sa munit ti të, të katër sene punon? Haste pejë tërë kanë bimë ora brekë. Fësonë ajo ja që razi, zotine, jujnë, e bën i rastit Zotin e juaj. Juve Kush e naqur? Për shehoda ti e lloj la ilahe illallah vetë stanënu. Sa të mundi thuni, është edhënë, la ilahe illallah, ve është edhënë ne Muhammeden abduhu, rësulluhu, edhe estafirulloh, estafirulloh, me gu, edhe me zemë. Lypni pej Allahi fadje. Qëtë u këta me mujën e Ramazanit, pejgamberi, pejgoj, eshësë. Edhe në të ju të mbazën, na jemi të përlyt me të një njësë, sikur onë, sikur njësë, sikur ke. Kërkurës jemi të postë. Dhesë Allah i edhim kërësëtaj, pejgamber mund nuk ka, pejgamber të kashë, i ka ka e më të të të tjetë, nuk janë në karakter. Por, doshë me në abuzotit, paqë, qipër kur në kachitën të një njëtë, këtë mëjtë Ramazanit, kur pa për e pandalë, shahadjetin, i bandjetin, edhe të i behistik, pa, po, doshë me në afazotit, E dy qera që Lëgjë në alëkëm anë hëma E dhe dy qene lëgjë një zotit Por që pa ato e jështinit të tim Asë nuk bëmë në këmë iq Që kajnë ato Dhe të selunë Allah e rëgjene Lëgjë një Allahit Gënetin këtë muj Dhe të avdhë dhune Bihimin e nëri edhe lykë në mejuruës Zotit i Gjernit Gjernit. Kjo është forërsi e Muhammedit a.s.w. që në ketë mu i Ramazanit, na me që kjo se, katër se, në satë mundu mu mua, shahabet me ra kurpa në dërprej, ishtë të këpër me bua kurpa në dërprej, me lykë Zotit me nafona si Gjernit i kurpa në dërprej, me lykë Zotit me naftu për Gjernit Gjernit isha Allah, Allah, <coughs> e nga të njara për alë lëtë. Zërë nuk o të lasë, shpash ku e lëtë u zotë në që shku, në shpe kur t'jeshe lëtë u zotë në që shku. Kur të që t'jeshe në vak t'iftarit, kur t'u në që shmeboj i pëtarit. Ma e mirakua në t'vak është me lëtë Allah, në gjellë gjellarë u, në gjellë shanë u, peqë të në se. Kaj ka thonë zotë i hasët i musha, që të kërën valë të, vë të, vë të milion, edhe që Thomas Bromi, hasët i mushoja i va zohë të dhul gjelal, ja rafel alëmi, hën e kremte e hadën, hajke bua i krem kujna, mithën no e kremte ni, mithën no e kremte ni, që në ke bua i kremu, hajku esma të ni, haqë së që o ne potani, ke lame ke potani, janën tone, ne vështën, Zohët i të tëllë që lëni, thë hasë të kimin, ja, Musa, thë shkë, që ashtu është, këtë më buaj qëramë, edhe të mani i pjallën të, vetë unë, i në li i badë, i komë në zohë kultë mi, ahë që hunë pi ahë i zëmanë, une ata do t'i bjenë fondë, më ahë i zëmanë që mashtu në mundë, që të rinë milletës bjenë ashtu me, të ekri më hunë për shërë i ramadanë, Unë e uboj i krama dyne me mujë me Ramazanë, dhe e me e kërunu akre mujë ke i hi himninke, e manga kërmu në qatë mujë Ramazanët të ta, se që jam me ty kur po këti me më. Pejni i kelem tuk e vebejni i vebejni ke sepune elpe i gjazë, që kur po flasënë me me ty, shtazdet mi bejë dhe jam nërgjët mi e dhe nërgjët mi e dhe nërgjët mi e dhe nërgjët mi. Te jasoh me të mëtë e Muhammedin, ku dinojnë mëti Muhammedit, dhe bjetë datë që fahuhum, e kjubë zëpërë dhe në guste tyne, dhe asë ferretë elvanuhum, e ku të salihem gjëretë tyne, e vjenë vakti i pëtëarit, e rëpërë tilë këllë haqërë vaktër i pëtëarit, na të kuhuhun e i qëjqatot, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t E unë e janë mao të për qatë i metit të në qatë ku, kur a i metit e qëtë zohë për në përpora. E kalin u e sikur në ditë në sotë qënë gjashku më të sahati, e tonë në senet i qëtë për para veti. E o kohë jeti, e o kohë unë, e dhe e fredë vëhtinë kur ka thonë zoti, edhe kur ka thonë fejgambiri me bujë përporë, e përpora nuk e shko të urë në vetë, Edhe që ja kona njërësin, e lufton njërësin për hatër zotë të njërën. Në qëtë kuë këtëtë Allahi zërën gjëllë alë, unë e jam mëngat të të një, mëngat të të njërën, tu bali me në atëshë e kebede huve gjahë e batënë huve i ramadan, i ljumë ja i ljumë të thonë Allahi ajë që e për bërkën e vetë edhe e këllë. Kyti në tinë vetë për nder HM të Tramantanit që në natën. Elhami kur ta mohoj, duhet të mëson që ne e kapon. Ti edhe na më kunti ty në natën e Tramantit fitorit, duoja e njësoni praktik nuk thjes boni ty bes boni duan zot. Lukna Allah që to katër çelët ju dhash, edhe sot tu atë pranisim edhe për për tekti e kalonin muj Ramazanit, një stohë dhe së vazhë në shihas, asat mujna dhëtë pojnë atyve dhe ishtikëparë dhe dhëtë të usumësotin me nafari, Allah i ala për alën, në një të imet në hamete dhe neve, doa tauna kaburë dhe magurë dhe i pjokjara për alën. E pojnë atyve dhe ishtikëparë, Ula zëmës po po të më, në ka porësit e gamberi me lutë zotën në bërësitën të bun të të të të më. Edhe na, dhe të lutëm zotën, po johë beshme gujë. Johë beshme gujë. Po dhe të lutëm zotën me gujë e gujë, edhe zemët e tonë në bojësotë, ka për nësefë buhenon. Ka këndokë, o mojë, e të leo alemi me në i gujë. Se zotën i këpërën ka bujë duatë, E e zemra, i flet bon goja e një erdamra në koshatë fletim i von çatuat çik burrë flet goja e, e njëve dhe zebra që po voth kuja edhe tis es pa vë në mort es pa qenë por es pa vë në mort shkaf jo alerto në por ja vadi kërkoj në ball në bomat edhe ma na e po ti po bëhet arabisht Fërru fëtë kërgësë ha përshë shëpe të djihë si sardu shëstafirullohë, fërrujarabbi t'ypë fërë lupi me në falë të gjynëhojë. Si s'apëtë. Astafirullohë, razimë, kerimën, nëzila ilahe, ilahe, ilahe, hu elhajqë, ka jume dhe t'u guh ileyhë. Lupi me në falë në Allah që është që në këllim, është gjërë, është ima, fërë që t'i lërë, ka mësi mënë valë, gjëzë dhërë nuk i vijenë, bërrahë me të mundu se ka bërrahë. Dhe e të mbu i lejhe dhe bëjtume ishti forë të ajqi, kërmu që të mbu nëse e mësia nuk kënojtë, nuk kënojtë, që shtu këtu e. Dhe nëse nuk të të uve të velmaqinët e velhidajët e nëna, inë nuk uve të mëtu vahim. Edhe nuk i pe i të e, ya Rabbi, në me hidayet më qitë, në më të qitë, hidayet që në qitë, në më shumë më rëshitë, hekë në hidayet në rëna, zotë këtë e rërë, në në në të në të në të në të të rka, e më rëshu këtë vej, e më rërë, në të poshë të me harë nësë. Kërëtërë, Allah e muslimon, së është e thomë, në një mundit Ramazan, më në të ukazëve, në të së I këmë besu Allahë të dhe shka ka thonë Allahë Në adhën të bi Resul i Ljahë të bi Majajmi të bi Resul i Ljahë Edhe i këmë besu e Begambesh të dhe shka ka thonë Muammir i Elisela Saq po të plesë takshu Ja Rabbi Ja Rabbi Ja Rabbi Pash ma nini e ihsanin të lësë kine të keremi në s'kit Arav Zareq i kjeri me zhinoha shumë të ndajë E kërëmi njefsinëve e kërëmi shëjtanin, anëmis, mësën dhe itanë, e kërëmi pitënë të dy njësë, që në kërëte dhe kuën të në anë, shtimë të i ty nështi e rrëtë në shtimën përra të një, nja është bërë justa qëto shtimet atme të nështë, shtimën shtimën e shë, a rahnetinë, a fi nëtë është ma i basë e kërët të njështë, pasma amëmë të të n Nërhyrmet që jelë një njësën përna e nëjtën edhe të zemrat tëna, edhe të kujtë tëna. Nërhyrmet që rëhani që e kështë lyfi këtë mëjtëramat tëna. Pashma një tëne, njëve dhe shumë vjetën tëne dhe e blëtë ton, apë në përna përna jala përna njënit. Eda ta që që që kebër vjetët, jala të vjetët, të rëhjën e të rëhjën e të rëhjën e të rëhjën e të Em ne em naçun çeterrun ta hançun çeterrun çeterrun kutilan çami pati çeterrun çeterrun yo ne yesi don sobe e tip e bir ya rabbi kushta dafi ya rabbi bo pala nas cennet mena ku ahim bi da en ma jani ki resul bi ya hamun subbi ya heden bi ya një e në përkërën, një me dhjojnë, një me dhjojnë, një me të katëri, hajë një me shërtë, që minot përkërën, në përkërën një me dhjojnë, kemi përënë të shunë zotit, disë kjamjetit, me doa sëlle, të opërënë, e gamberle, hajë në shërë shkakjet, si zotit, që mëzën të i të shdi, një i ma. Një stë të të pojmë toë, se insani në nëfë e bomë që përve du just i po don moskës i diri ska e jën fjartë e kjulkyt, barëvat i jën ditë luftërani pa bolejheret, përëtën dëti në ruqërani, e ku e janë shaktës, dënë përmi e inzani me tëmë, me pokëtë e shdi dhimon, e rënë militantë këtë gjërën, dënë namën, jarabbel alëmin, mosën rëshqërën për i doa dë stëmën, jarabbel alëmin, eshte do e Allah, ja hekët dë Allah, dhe eshte do e muhammed el abdu, أشهد أن لا بله إلا الله و أشهد أن محمد الأبد هو ورسوله أمني هر الله سنعني ادقا فبقا في القمبير مصلسة لك في الجوية أشهد أن لا بله إلا, إلا الله و أشهد أن محمد الأبد هو ورسوله آمين سبحانه ربي لا نجال له رحى سوف نجال له رحى عزيزا لنا رحى Elhamdülillahi rammil aleminne velâkivetun yushekîle ve salâhu ve selâmu alâ Resûlina Muhammedin ve Âzim ve Tâbihîle. Amin. Allâhume nazimah malena ve hasine faalena. Ve hadisnâ min elebi'l-fakrile zirli. Ve asimnâ min esdeliâ i'ez ve duâi ve târuni ve surûri lâ zâi ve nefsile mâ itin. Allâhume yesmîncene l'hezye ve rüzef yemîn yumûn, dün yedîle dün yedîle dün yedîle dün yedîle ve hasi muradena bil hayd Allahum e ilan e udubi ke bince elim vela i redeku shiqai resul kadai kusumadet ila'da ya muhavzide l'hevli ve l'ahvad havdi l'halena ila ahseni l'hal siyema fi şehri ramadan şehrus sevmi vel kuran Allahum erham ümmete muhammed Allahum maqdir ümmete muhammed Allahum maqdir ümmete muhammed Allahumme fersi l-kurube ahd ümmet-i Muhammed, Allahumme tekabberi dua ve ümmet-i Muhammed, Allahumme fersi l-müslimine ve l-müslima, vel-muminine ve l-muminati t'ahyâu l-inhim ve l-ehvâni, inneke semîn talib-i mucîb-u zâbâti, ya rabbel âlimu, ve selâmün alel-mursedine ve l-hamdu billahi r-rabbil âlemine ve l-fâtiha,